Akkor jelent meg a Róka. Jó napot, mondta a Róka. Jó napot, felelte udvariasan a kisherceg, megfordult, de nem látott senkit. Itt vagyok az almafa alatt, mondta a hang. Ki vagy? kérdezte a kisherceg. Csinosnak? Csinos vagy. Én vagyok a Róka, mondta a Róka. – Gyere, játsszál velem! – javasolta a kis herceg. – Olyan szomorú vagyok. – Nem játszhatom veled! – mondta a róka. – Nem vagyok megszelidítve. – Ó, bocsánat! – mondta a kis herceg némi tüned, és után azonban hozzátette. – Mit jelent az, hogy megszelidíteni? – Te nem vagy idevalósi! – mondta a róka. – Mit keresel? Az embereket keresem, mondta a kis herceg. Mit jelent az, hogy megszelidíteni? Az embereknek, mondta a róka, puskájuk van és vadásznak. Mondhatom, nagyon kellemetlen. Azon felül tyúkok is tenyésztenek. Ez minden érdekességük. Tyúkokat keresel? Nem, mondta a kis herceg, barátokat keresek. Mit jelent az? hogy megszelidíteni. Olyasmi, amit nagyon is elfelejtettek, mondta a róka. Azt jelenti, kapcsolatokat teremteni. Kapcsolatokat teremteni. Úgy bizony, mondta a róka. Te pillanatnyilag nem vagy számomra más, mint egy ugyanolyan kisfiú, mint a többi száz meg százezer és szükségem sincs rád, ahogyan neked sincs én Számodra én is csak ugyanolyan róka vagyok, mint a többi száz meg százezer, de ha megszelítesz, szükségünk lesz egymásra. Egyetlen leszel számomra a világon, és én is egyetlen leszek a te számodra. Kezdem érteni, mondta a kis herceg. Van egy virág. Az, azt hiszem, Megszelidítette engem. Lehet, mondta a róka. Annyi minden megesik a földön. Ó, ez nem a földön volt, mondta a kis herceg. A róka egyszerű csupa kíváncsiság lett. Egy másik bolygón? Igen. Vannak azon a bolygón vadászok? Nincsenek. – Lám, ez érdekes. Hát, tyúkok? – Nincsenek. – Hm, semmi sem tökéletes, – súajtotta a róka, de aztán visszatért a gondolatára. – Nekem bizony egyhangú az életem. Én tyúkokra vadászom, az emberek meg ér rám vadásznak. Egyik tyúk olyan, mint a másik, és egyik ember is olyan, mint a másik, így aztán meglehetősen unatkozom. De ha megszelidítesz, megfényesednék tőle az életem. Lépések neszét hallanám, amely az összes többi lépés neszétől különböznék. A többi lépés arra késztet, hogy a föld bujjak. A tiéd, mint valami muzsika, előcsalna a lyukból, aztán nézd csak, látod ott azt a búzatáblát? Én nem eszem kenyeret, nincs búzára semmi szükségem. Nekem egy búzatábláról nem jut eszembe semmi. Tudod, milyen szomorú ez? De neked olyan szép aranyhajad van. Ha megszelidítesz, milyen nagyszerű lenne? Akkor az aranyos búzáról rád gondolnék. És hogy szeretném a búzában a szél susogását. A róka elhallgatott, és sokáig nézte a kis herceget. Légy szíves, szelidíts meg, mondta. Kész örömest, mondta a kis herceg, de nem nagyon érek rá, barátokat kell találnom, és annyi mindent meg kell ismernem. Az ember csak azt ismeri meg igazán, amit megszelidít, mondta a róka. Az emberek nem érnek rá, hogy bármit is megismerjenek csupa kész, holmit vásárolnak a kereskedőknél. De mivel barátkereskedők nem léteznek, az embernek nincsenek is barátaik. Ha azt akarod, hogy barátod legyen, szelidíts meg engem. Jó, jó, de hogyan? Kérdez a kis herceg. Sok, sok türelem kell hozzá. Telelt a róka. Először leülsz, szép, távolba tőlem, úgy ott a fűben. Én majd a szemem sarkából nézlek, de pedig nem szólsz semmit. A beszéd csak félreértések forrása, de minden áldott nap egy kicsit közelebb ülhetsz. Másnap visszajött a kis herceg. Hmm. Jobb lett volna, ha ugyanabban az időben jössz, mondta a Róka. Ha például délután négykor érkezel, majd, én már háromkor elkezdek örülni. Minél előrébb halad az idő, annál boldogabb leszek. Négykor már tele leszek izgalommal és aggodalommal. Fölfedezem, milyen drága kincs a boldogság, de ha csak úgy, akármikor jössz, sosem fogom tudni, hány órára öltöztessem díszbe a szívemet. Szükség van bizonyos szertartásokra is. Mi az, hogy szertartás? kérdezte a kis herceg. Az is olyas valami, amit alaposan elfelejtettek mondta a róka. Attól lesz az egyik nap más, mint a másik, az egyik óra különböző a másiktól. Az én vadászaimnak is megvan például a maguk szertartása. És szerint minden csütörtökön elmennek táncolni a falubeli lányokkal. Ezért aztán csütörtök csodálatos nap. Olyankor egészen a szőlőig elsétálok. Ha a vadászok csak úgy akármikor táncolnának, minden nap egyforma lenne, és nekem egyáltalán nem lenne vakációm. Így aztán a kisherceg megszelidítette a rókát, és amikor közeledett a búcsú órája, ó, mondta a róka, sírnom kell majd. Te vagy a hibás, mondta a kis herceg. Én igazán nem akartam neked semmi rosszat. Te erősködtél, hogy szelidítselek meg. Igaz, igaz, mondta a róka. Mégis sírni fogsz, mondta a kis herceg. Igaz, igaz, mondta a róka. Akkor semmit sem nyertél az egészszel. De nyertem, mondta a Róka, a búza színe miatt, majd fűzte. Nézd meg újra a rózsákat, meg fogod érteni, hogy a tiéd az egyetlen a világon. Aztán gyere vissza elbúcsúzni, és akkor majd ajándékul elárulok neked egy titkot. A kis herceg elment, hogy újra megnézze a rózsákat. Egyáltalán nem vagytok hasonlók a rózsámhoz, mondta nekik. Ti még nem vagytok semmi. Nem szelidített meg benneteket senki, és ti sem szelidítettetek meg senkit. Olyanok vagytok, mint a rókám volt, ugyanolyan közönséges róka volt, mint a többi száz, meg százezer. De én a barátommal tettem, és most már egyetlen az egész világon. A rózsák csak feszengtek, ő pedig folytatta. Szépek vagytok, de üresek. Nem lehet meghalni, értetek. Persze... Egy akármilyen járókelő az én rózsámra is azt mondhatná, hogy ugyanolyan, mint ti, holott, az az igazság, hogy ő egymaga többet ér, mint ti valamennyien, mert ő az, akit öntözgettem, mert ő az, akire búrát tettem, mert ő az, akit szélfogó mögött óvtam, mert róla öldöstem le a hernyókat. Hm kivéve azt a kettőt-hármat a lepkék miatt. Mert őt hallottam panaszkodni, meg dicsekedni, sőt, néha hallgatni is. Mert ő az én rózsám. Azzal visszament a rókához. Isten veled, mondta. Isten veled, mondta a róka. Tessék, itt a titkom, nagyon egyszerű. Jól csak a szívével lát az ember, ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Ismételte a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe vésse. Az idő, amit a rózsádra vesztegettél, az teszi olyan fontossá a rózsádat. Az idő, amit a rózsámra vesztegettem. Ismételte a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe vésse. Az emberek elfelejtették ezt az igazságot, mondta a róka. Neked azonban nem szabad elfelejtened. Te egyszerűs mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelidítettél. Felelős vagy a rózsátért. Felelős vagyok a rózsámért. Ismételte a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe vésse.